un sultan dintre aceia ce domnesc peste vreo limbă, ce cu turmelor pășune a ei patrie și-o schimbă, la pământ dormea ținându-și căpătâi mâna cea dreaptă, dar ochiul închis afară, în lăuntru se deșteaptă. Vede cum din cerul luna lunecă și se coboară, și se apropie de dânsul preschimbată în fecioară. Înflorea cărarea ca de pasul blândei primăveri. Ochii ei sunt plini de umbra lor durere. Codrii se înfiorează de atâta frumusețe. Apele încrețesc în tremur străveziile lor fețe. Pulbere de diamante ca de fină, ca o bură, scânteind plutea prin aer și pe toate din natură și prin mândra fermecare sună o muzică de șoapte, iar pe ceruri se înalță curcubele de noapte. Ea, jezând cu el... Alături, mâna fină eu întinde. Părul ei, cel negru în valuri de mătasă, se desprinde. Las leg a mea viață de-a ta. În brațul-mi vino și durerea mea cea dulce cu durerea ta, Alino. Scris în cartea vieții este și de veacuri și de stele, eu să fiu a ta stăpână, tu stăpân vieții mele. Și cum a privea sultanul, ea se dispare. Iar din inima lui simte un copac, cum cărăsare, care crește într-o clipă, ca în veacuri, mereu crește, cu alui lui ramuri peste lume, peste mare, se lățește. Umbra lui cea uriașă, orizontul îl cuprinde și sub dânsul, universul, într-o umbră, se întinde. Iar în patru părți a lumii vede șiruri, munții mari, atlasul, caucazul, Taurul și Balcanii seculari. Vede Eufratul și Tigris, Nilul, Dunărea bătrână. Umbra arborelui falnic peste toate e stăpână. Astfel, Asia, Europa. Africa cu ei pustiuri și corăbile negre legănându-se pe râuri, valurile verzi de grâie legănându-se pe lanuri, mările țărmuitoare și cetăți lângă limanuri, toate se întind înaintei ca pe un uriaș covor. Vede țară lângă țară și popor lângă popor ca prin neguri alburie se strevă și se prefac în întinsă împărăție sub o umbră de copac. Vulturii porniți la ceruri până la ramuri nu ajung. Dar un vânt de biruință Se pornește în delung Și lovește rânduri, rânduri În frunzișul sunător strigăte de lahalahu, Se aud pe sus prin nori Zgomotul creștea ca mare, Turburată și înaltă Urlete de bătălie s-alungau după oaltă Însă frunzele ascuțite se îndoaie După vânt și deasupra Romei nouă Se înclină La pământ Se cutremură Sultanul se deșteaptă și pe cer vede luna cum plutește peste plaiul Eschișer și privește trist la casa șeihului Edebali. După gradii de fereastră o copilă, el zărice zâmbește, mlădioasă ca o creangă de alun. E a șeihului copilă, e frumoasa malcatun. Atunci el pricepe visul că-i trimis de la profet, că pe-o clipă se înălțase chiar în rai la Mohamed, că din dragostei lumească un imperiu se va naște. Ai căruia ani și margini numai cerul le cunoaște. Visul său se înfilipează și se întinde vulturește. An cu an împărăția tot mai largă se sporește, iar flamura cea verde se înalță an cu an, neam cu neam urmându-i zborul și sultan după sultan, astfel țară după țară, drum de glorie îi deschid, până în Dunăre ajunge furtunosul Baiazid. La un semn, un țărm de altul, în vas de vaseleagă și în sunet de fanfare trece oastea lui întreagă. Ienicerii, copii de suflet ai lui Alac și Spahii, vin de că pământul la rovine în câmpii, răspândindu-se în roiuri, întind corturile mari. Toma în depărtată sună codru de stejar. Iată, vin un sol de pace cu în vârf de băț. Baia Zindă, privind la dânsul, îl întreabă cu dispreț. Ce vrei tu? Noi, bună pace. Și de no fi bănat, domnul nostru ar vrea să vază pe măritul împărat. La un semn deschisei i calea și s-apropie de cort, un bătrân, atât de simplu, după vorbă, după port. Tu ești Mircea? Da, împărate. Am venit să mi te închini, de nu schimba ta coroană într-o ramură de spini. Orice gând ai, împărate, și oricum vei fi sosit, cât suntem încă pe pace, eu zic, bine ai venit. Despre partea închinării însă, Doamne, să ne ierți. Dar acum vei vrea cu oaste și război ca să ne cerți, ori vei vrea să faci întoarsă de pe acum a ta cale să ne dai un semn și nouă de mila Măriei tare. De-o fi una, de-o fi alta, ce scris și pentru noi. Bucuroș! Le-om duce toate, de pace, de război. Hum, cum? Când lumea mi-a deschis, a privit gândești că pot ca întrega al să se împiedice de un șot, oh, tu nici visez, bătrâne, câți în cale mi s-au pus, toată floarea cea vestită a întregului a pus, tot ce stă în umbra crucii împărați și reți să adună, să dea piept cu uraganul ridicat de semilună. S-a îmbrăcat în zale lucii cavalerii de la Malta, papa, cu a lui trei coroane puse una peste alta, Fulgere a o contra fulgerului care, în turbarei furtunoase, a pământ și mare... N-au avut decât cu ochiul lor Cu mâna semna face Și a apusul își împinse Toate neamurile încoace Pentru a cruci biruință Se mișcară râuri, râuri Ori din codri răscolite Ori stârnite din pustiuri Zguduind din pacea dâncă Ale lubii începuturi Înnegrind tot orizontul Cu alor zeci de mii de scuturi Se mișcau îngrozitoare Ca păduri de lânci și săbi Tremura înspăimântată marea de ale lor corăbii, la nicopole, văzut-ai câte tabere s-au strâns ca să în înainte, ca și zidul neînvins. Când văzui a lor mulțime câtă frunză, câtă iarbă, cu o ură nempăcată mi-am șoptit atunci în barbă, am jurat ca peste dâns și să trec falnic, fără păs din pistolul de la Roma, să dau calului o văz! Și de crunt am vigilie, tu te aperi cu toiag și purtat de biruință să mă împiedic dun moșneag? Dun moșneag. Da, împărate. Căci moșneagul ce privești nu e om de rând. El este domnul țării românești. Eu nu ți-aș dori vreodată să ajungi să ne cunoști, nici ca Dunărea să nece spumegând a tale oști. După vremuri mulți veniră, începând cu acel oaspe ce din vechi se pomenește cu Dariu al lui Staspe, mulți durare după vremuri peste Dunăre vreun pod de-au trecut cu spaima lumii și mulțime de norod, Împărați pe care lumea nu putea să-i mai încapă Au venit și în țara noastră, de-au cerut pământ și apă Și nu voi ca să mă laud, nici că voi să te pământ Cum venirea se făcură toți o apă și un pământ Te fălești că înainte-ți răsturnată-i val vârtej Oștile leite în zale de împărați și de vitej. Tu te ca apusul Înainte ți s-a pus Ce-i mâna pe ei În luptă Ce-au voit Acel apus Laurii Voiau să-i smulgă De pe fruntea ta de fier A credinții biruință, că căta Orice cavaler Eu Îmi apăr Sărăcia și nevoile, și neamul, și de aceea tot ce-i mișcă în țara asta, râu, ramu, mie prieten numai mie, iar ție dușman, este dușmanit, vei fi de toate, fără a prinde chiar de veste. n avem oști, dar iubirea de moșie e un zid care nu se înfiorează de-a ta faima, Baia zi. Și abia aplică bătrânul, ce mai fremat, ce mai zbucium. Codrul clocotit de zgomot și de arme și de bucium, iar la poala lui cea verde mii de capete pretoase, mii de coifuri lucitoare, ies din umbra întunecoasă. Călăreții împlu câmpul și roiesc după un semn și în caiilor lor să bate, cu scările de lemn. Pe copite iau în fugă fața negrului pământ, lângi scânteie lungi în soare, arcul se întind în vânt și ca nouri de aramă și ca de grinderi, orizontul întunecându-l, vin săgeți de pretutindeni, vijind ca viseria, și ca plestetul de ploaie, urlă câmpul și de tropoci de strigă de bătaie, în zadar striga împăradul ca și leul într-obare, umbra morții se întinde tot mai mare și mai mare, în zadar framula verde o ridică înspre oaste, căci cuprinsă-i de pieire și în față și în coaste, căci se clatină rărite șiruri lungi de bădălie, ca și pâlcuri risipite pe câmpie, în genunchi cădeau pe deștri, colocai se răstoarnă când sărgețile în bal ca uiră se toarnă și lovind în față în spate Ca și cribățul și cerul Pe pământ lor li se pare Că se năruie tot cerul Mirgea însuși mâna în luptă Vigeria îngrozitoare care vine Vine, vine Calcă totul în picioare Durduind soseau călării ca un zid Înalt de suliți Printre cetele păgâne, Pregrupându-și large uliți Risepite se împrăștea dușmanilor și raguri Și gonini Tot veneau A țării steaguri Ca potop ce prăpădește Ca o mare turburată Peste un ceas Păgânătatea e ca pleava vânturată, Acea grindinoțelită înspre Dunăre o mână, Iar în urma lor se întinde falic armia română. Pe când oastea se așează, iată soarele apune voin crește alte ale țării sunt cununate cu nimb de biruință fulger lung încremenit mărginește munții negri în întregul asfințit pâncei izvoresc din veacuri stele una câte una și din neguri dintre codri tremurând sara luna. Doamna mărilor șanopții, Varsă liniște și somn. Lângă cortui, Unul dintre fii falnicului domn Stă zâmbind de amintire Pe genunchi, scriind o carte sau trimiță dragii sale de la Argeș Mai departe. De din vale de rovine Grăim, Doamnă, către tine, nu din gură, ci din carte, că ne ești așa departe. Te-am ruga, mări ruga, să-mi trimiți prin cineva cei mai mândru în vară ta, Coduri cu poienele, ochii cu sprâncenele. Că și eu, trimite voi. Cei mai mândru pe la noi, oastea mea cu flamurile, codrul și cu ramurile, coiful înalt cu penele, ochii cu sprâncenele. Și să știi că sănătos, că mulțumind lui Hristos, te sărut, Doamnă, frumos! De-așa vremi se cronicarii și rapsozii. Veacul nostru îl umplură salt bancii și irozii. În izvoarele bătrâne pe eroi mai poți să cauți. Auculirea visătoare ori cu sunete de flaut Pot să întâmpin patrioții ce au venit de-atunci încolo Înaintea acestora tu ascunde-te, Apollo O, eroi, care în trecutul de mărir vă dumbriseți, Ați ajuns acum de modă de vă din letopiseți Și cu voi drapându-și nula vă toți nerozii Mestecând veacul de aur în noroiul greu al prozii, Rămâneți în umbră sfântă, Basarab, Și voi, în descădicători de țară, Dătători de legi și datin, Ce cu plugul și cu spada Ați întins moșia voastră De la munte până la mare Și la Dunărea albastră. Au prezentul nu ni mare? nu o să-mi dea ce o să-i cer? nu să aflu între ei noștri vreun falnic juvaier? Au la Sibaris, nu suntem lângă capișteați poieli? Nu se nasc glorii pe stradă și la ușa cafenelei. N-avem oameni ce se luptă cu retoricele suliți în aplauzele grele a canaliei de uliți, panglicari în ale țării, care joacă ca măști cu toate de renume din comedia minciunii. Au de patrie, virtute. Nu vorbește liberalul de crede că viața-i e curată ca cristalul. Nici visesc că înainte-ți stă un stâlp de cafenele ce își râde de aste vorbe, îngânându-le pe ele. Văzi, colo, pe uriciunea fără suflet, fără cuget, Cu privire împăroșată și la fălci un buget, Negru, cocoșat și lacom, un izvor de șiretlicuri, La tovară și să-i spune veninoasele inimicuri. Toți pe buze având virtute, iar în ei monedă calpă, Chintesență de mizerii, de la creștet până în talpă. Și deasupra tuturora oastea, să-și o recunoască, își aruncă pocitura bulbucații ochi de broască. Dintre aceștia, țara noastră își alege astăzi solii. Oameni nici ca să șează în zidirea sfintei golii, cămeș cu mâneci lunge și pe capete scufie ne fac legi și ne pun biruri, ne vorbesc, filozofie! Patrioții! Virtuoși, titor de așezăminte, unde spumegă desfrâul în mișcări și în cuvinte, cu evlavie de vulpe, strane șet pe locuri și aplaudă frenetic schimbe, cântece și jocuri. Și apoi, un sfatul țării, se adun să se admire bulgăroi cu ceafa groasă Grecotei cu nas subțire Toate mutrele acestea sunt pretinse de roman Toată grecobulgărimea e nepoata lui Traian. Spuma asta învelinată, asta plebe, ăsta gunoi Să ajungă a fi stăpână și pe țară și pe noi Tot ce în țările vecine e și stârpitură tot ce însemnat cu pata putrejunii de natură, Tot ce e perfit și lacom, tot fanaru, Toți loții, tot se scurseră aici Și formează patrioții, Încât fonfii și flecari găgăuții și gușații, Bâlbiți cu gura strâmbă, Sunt stăpânii astei nații. Voi sunteți urmașii Romei? Niște răi. Și niște e rușine omenirii să vă zică vouă, oameni, și această ciumă în lume și aceste creaturi, nici rușine n-au să ieie în smintitele lor guri gloria neamului nostru spre o face de ocară, îndrăsnesc ca să rostească pân' și numele tău, țară. La Paris, în lupanare de cinism și de lene, cu femeile pierdute și în orgiile obscene, acolo v-ați pus averea, tinerețele lăstos. Ce a scos din voi a când nimic nu e descos? Ne-ați venit apoi drept minte o sticluță de pomadă cu monoclul în ochi? dreptarmă bețișor de promenadă, vestegiți fără de vreme, dar cu creieri de copil, drept având în minte vreun vals de balmabil, iar în schimb, cu averea toată, vreun papuc de curtezan, o, oh, te admir, progenitură de origine romană. Și acum priviți cu spaimă fața noastră sceptic rece, Vă mirați? Cum de minciuna astăzi nu vi se mai trece? Când vedem că toți aceia care vorbe mare aruncă, numai bani vânează și câștigul fără muncă, azi când fraza lustruită nu ne poate înșela, astăzi alții sunt de vină, domnii mei, nu este așa? Prea v-ați arătat arama sfâșiind această țară, Prea fă curăți neamul nostru de rușine și ocară, Prea v-ați bătut joc de limbă, de străbuni și obicei, Ca să nu s-arat totdată ce sunteți niște mișei. Da, câștigul fără muncă, iată singura pornire, Virtutea e o nerozie. Geniu O nefericire Dar lăsați măcar strămoși Ca să doarmă în colb de cronici Din trecutul de mărire v privi cel mult ironici Cum nu vii tu cepești doamne ca punând mâna pe ei, să-i împarți în două cete, în smintiți și în mișei, Și în două temniți large cu deasila să-i aduni, să dai foc la pușcărie și la casa de nebuni.